з тіткою Ситника вона працювала на одному заводі, разом одержували ділянки, будувалися, садили дерева. Олег приїжджав сюди досить часто, допомагав тітці, іноді привозив із собою компанії, дівчат і хлопців, які щось робили в саду, купалися і танцювали, що поробиш молодь. Ситникова тітка якраз два тижні тому подержала відпустку і поїхала по безкоштовній путіці до Ялти. Ключ від дому лишила Олегові. І ось треба, щоб сталося таке нещастя. «Олег, бував на дачі після від'їзду тітки?» запитав Хаблак. «Раз чи два?» «Так, двічі, і останній раз із дівчиною». «Знаєте її?» Жінка енергійно захитала головою. «Вперше побачила...» Вродлива, висока і молода, навіть дуже вродлива. Видно така, волосся Каштанове і зачіска висока. Коли приїжджали? На тому тижні. У ту середу чи вівторок? Так, у вівторок. Я через день працюю і того дня була вільна. Могли б упізнати ту дівчину? запитав дробаха. Він сидів у своїй улюбленій позі, склавши руки на череві і ворушачи великими пальцями. А над самісінькою головою в нього звисали стиглі червоні яблука. Лише тепер хаблак згадав, що фактично не снідав до смерті захотілося яблук, тарвати не насмілися, хоча стиглі плоди і всипали землю під деревами. Проковтнув свину і одвернувся. Звичайно, впізнала б, ствердила жінка. А більше ніхто сюди не приходив, ні не бачила. А ви не помічали? звернувся хаблак до сусіда. Ходь тут різні, несхвально обізвався той. Народу на чужі яблука вистачає. Дивитися треба, не подивишся обчистять. А Марія Васильівна перед від'їздом. Просила за садом наглядати, то я й дивився, але хіба вгледиш? Бачите, за яблука вбили хлопці, і це ж треба за фрукту. Ти попроси, я тобі тої фрукти корзину насиплю, але по-чесному. А вчора ввечері ніхто тут не крутився. Я приїхала, коли вже стемніла, втрутилася сусідка. «Не бачив. Чого гріх на душу брати? Не бачив нікого», – ствердив чоловік. «І не чув. Щоб на допомогу кликали, чи просто шум. Ні, не чув нічого». Хаблак зиркнув на дробаху, той зрозумів його без слів. Відпустили понятих і поїхали до міста. «Треба одного на хабу перевірити», – заявив Хаблак відкинувшись на м'яку спинку сидіння. До речі, ви, Іване Яковичу, не снідали? Коли ж? Зазирнемо до мене, тут поруч на Русанівській набережній. І ви, Михайле Михайловичу, поклав чужкову руку на плече, теж ніколи не гостювали в мене. Ну що ви, заперечив Дробаха категорично, про це не може бути й мови, краще зазирнемо до Чебуречної. Тут я Чебуречна. Я ствердив хаблак, але чи буреками там, по-моєму, й не пахне, а Марина не нам яєшні з ковбасою. Більшого не гарантую та яєшню. А ви, мій друже, песиміст, буркотів дробаха. Я особисто кращі думки про людство і навіть про працівників громадського харчування. Хаблак лише зневажливо похитав головою, але його передбачення виявились. Безпідставними. Чебурики були навіть непогані, принаймні гарячі, і вони віддали їм належне, знищивши аж по дві порції. Дробаха, правда, міг би осилити й третю, та подумавши, відмовився. Попросив принести чорної кави і зовсім умиротворено запитав у хаблака. «Якого на ви мали на увазі, Сергія Антоновича?» Я тут один, Єхим Сидорович Кріт, Видавничий Завгосп. І велика в мене підозра, Що приклав руку До вбивства ситника. Вам видніше, капітани, Я поки що при ший кобилі хвіст, А ви в цій справі Вільно плаваєте? «Сківська чаша», Ствердив Хаблак. Голову даю на відсіч, Прибрали через неї. Звичайно, поплямкав дробаха. Та все ж якийсь процент чи два.